פרק ד. אם <אח> תשוב ישראל נאום ה' אלי <אח> תשוב ואם תסיר שקוציך מפניי ולא תנוד. ונשבעת חי ה' באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו גויים ובו יתהללו. לכה אמר ה' לאיש יהודה ולירושלים נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים המולו לה' והסירו עורלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא לך אש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעל אליכם. הגידו ביהודה ובירושלים השמיעו, ואמרו ותקעו שופר בארץ. קראו מלאו ואמרו, האספו ונבואה אל ערי המבצר. שאו נס ציונה, העזו אל תעמודו, כי רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול. עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים, נסע יצא ממקומו, לשום ארצך לשמע, עריך תצאנה מאין יושב. על זאת חיגרו שקים, סיפדו והלילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. והיה ביום ההוא נאום אדוני, יאבד לב המלך ולב הסרים ונשמו הכהנים והנביאים יטמאו. ואומר אהה, ah, אדוני אלוהים, אכן השת השתה לעם הזה ולירושלים לאמור. שלום יהיה לכם ונגעה חרב עד הנפש. בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלים רוח צח במדבר דרך בת עמי לא לזרות ולא לעבר. רוח מלא מאלה יבוא לי, עתה גם אני אדבר משפטים אותם. הנה כעננים יעלה, וחשופה מרכבותיו, כלו מנשרים סוסיו, אוי לנו כי שודדנו. כבשי נראה לבך ירושלים למען טיב עד מתי תלין בקרבך מחשבות עונך? כי כל מגיד מידן ומשמיע אבן מהר אפרים. השכירו לגויים, הנה השמיעו על ירושלים. נוצרים באים מארץ המרחק וייתנו על ערי יהודה קולם. כשומרי שדה היו עליה מסביב, כי אותי מראת נאום אדוני. דרכך ומעלליך, עשו אלה לך, זאת רעתך כמר, תנגע עד לבך. מעי מעי אוכילה, קירות ליבי הומה לי, ליבי לא אחריש. כי קול שופר שמעת נפשי, תרועת מלחמה. שבר על שבר נקרא, כי שודדה כל הארץ. פתאום שודדו אוהליי, רגע יריעותי. עד מתי? אראה נס, אשמעה קול שופר. כי אוויל עמי אותי לא ידעו. בנים שכלים המה, ולא נבונים המה, חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו. ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, ואל השמיים ואין עורם. ראיתי ההרים והנה רועשים, וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי והנה עין האדם, וכל עוף השמיים נדדו. ראיתי והנה הכרמל המדבר, וכל ערב ניטצו מפני אדוני, מפני חרון אפו. כי כה אמר אדוני, שממה תהיה כל הארץ, וחלל לא אעשה. על זאת תאבל הארץ, וכדרו השמים ממעל, על כי דיברתי זמותי, ולא ניחמתי, ולא אשוב ממנה. מכל פרש ורומה קשת, בורחת כל העיר, באו בעבים, ובכפים עלו. כל העיר עזובה, ואין יושב בהן איש. ואת שדוד, מה תעשי? כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקרעי בפוך עינייך, לשווא תתייפי, מה עשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. כי קול כחולה שמעתי, צרה כמקבירה, קול בציון תתייפח, תפרס כפיה. אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים